Molt bona tarda, falten 5 minuts per arribar al punt de les 8 del vespre. Anem doncs, a fer una narració d'hoquei. En aquest cas, doncs, avui tenim derbi gironí entre el club hoquei Palafrugell i el Girona. I anem a saludar aquesta tarda en Jordi Bedosa. Molt bona tarda. Bona tarda, Ferran. Què com? tal? Molt bé, com estàs? Bé, molt bé. Aquí al municipal de Palafrugell, que està ple, ple a vessar per per poder veure aquest derbi entre el Palafrugell i el Girona. La veritat és que fa molt i molt de goig veure aquest municipal així a ple i, i aviam, aviam com va, com va el partit. A veure si doncs, hi ha sort avui. Sí, esperem-ho, esperem-ho. El, el Palafrugell i el Girona, de fet, comparteixen la, la posició cinquena i sisena, disculpeu, la zona mitja alta amb 6 punts cadascú i bueno el partit d'avui serà, serà determinant per hi ha qui es pot mantenir en aquesta zona i per tant es prepara un, un derbi molt interessant També doncs en aquests moments tenim altres partits en joc que eh? si vols en qualsevol moment pots doncs demanar-me demanar doncs, que digui els resultats i anar doncs, fent un seguiment de tot el que estan fent els, els rivals. Perfecte, perfecte. Sens dubte és, és interessant saber com, com van anar els resultats dels altres partits. De moment? Ai, ah, disculpa, digui que no, sigues... no, no, anava a dir que de moment tenim un empat a zero entre el noi a Freixenet i el Taradell. Correcte, d'acord. Doncs seguirem atents al resultat de com evoluciona el partit i, i aviam, aviam com evoluciona la tarda. De moment sentim molt, molt d'ambient, això sí. Mol molt d'ambient, molt d'ambient. Estan donant pas als jugadors del al Palafruixell. La'fició la està molt entregada, molt il·lusionada amb, amb l'equip eh, que està disputant. Està competint a la màxima competició de l'hoquei. I la veritat és que és un privilegi, un privilegi estar aquí i, i viure el partit. Sí, sí, es, es nota, es nota aquest ambient. Eh... I tant. Jordi. Doncs, vale. uh, aquí el, el pavellot també ens, ens acompanya en Francisco, <tots> en, Francesc. en Francesc, disculpa, en Francesc, que ens farà una anàlisi més tècnic, més, més tàctic de com evoluciona el partit. Vale. No, no digues, digues, digues. Ah, no, no, digues. <laughs> com, com veus? Com veus el partit d'aquests dos equips a la quarta jornada de d'UK OK Lliga? a veure uh, davant dels aconteixements de la setmana passada, sembla que l'equip pues, bueno, ha de reaccionar perquè va ser una trompada una mica forta però bueno, jo el veig un equip aquest any una mica més compensat i la veritat és que mm, tinc esperances de que avui fem un bon espectacle de, de hockey Sí, cal recordar que el Palafrugell ve d'una derrota a la tercera jornada contra Liceu que, que es va posicionar líder i el Girón, en canvi, ve de guanyar a casa 3 a 2 un resultat que, que el va beneficiar per atrapar Palafrugell a la classificació Sí, però, a veure, és l'inici de la Lliga uh, els equips... Uh... No estan ben bé complementats entre els jugadors perquè el Palafollet té dos o tres jugadors nous, el Girona té pràcticament tota la plantilla nova eh, i costa molt. Eh, però bueno, el Girona també ha tingut els seus problemes i per acoplar-se i, i ha fet resultats molt ajustats. El Palafollet també, és evident que també. Però el sistema de joc que, que fa a Palafrugell, a mi els dos partits que l'hi he vist aquí, m'han agradat. Doncs, aviam si avui és el dia que podem sumar els tres punts necessaris per seguir a la zona alta de la clavificació. Està a punt de començar el partit, s'acanarà o Girona. I aviam, aviam com a... ...com evoluciona... ...bueno, uh, força per la Forgell... ...i mira, que tinguem sort... ...i ànims, els col·legiats... donen passa a l'inici del partit... ...Txurri, uh, la juga enrere... ...el Girona... ...manté la posició... ...juga per darrere de la porteria... ...molt atents defensivament... al Palaforgell... ...la Girona juga des, des de darrere... ...fa una pressió bastant alta... No, defensivament el Palafruller es defensa molt bé. El pues... problema és que, bueno, si manté aquesta línia, aquesta tònica... Eh, la Veus, atenció, que hi ha un contraatac, s'ha frenat, recupera la pila al tixeron. Disculpa, el Francesc, què comentaves? No, no, que la pressió que fa amb el, amb el tancament de, de mitja pista, que no deixa activar bastant eh, els jugadors a dintre l'àrea del Girona pues això eh, crea dificultats al que ataca i el Palafrogell això sap fer un molt bé El Girona torna a l'àrea contrària passant per a la porteria obre a l'est central prova el no, està provant, eh, el Girona el primer, el primer tir bueno, el, el, Els primers compassos del partit sempre són el mateix Intentar sorprendre amb un xut Perquè els jugadors estan en fred I el porter també I volen sorprendre amb un xut Però bueno, a mica en mica eh, Veuràs que, que el joc eh, irà canviant I no es xutarà Però no es xutarà com ara a l'inici el, el punt positiu és el que comentàvem el Palafruixell defensa molt, molt i molt bé i el Girona té dificultats per, en, per atacar tot i que va mantenint la posició torna la pilota, el camp del Girona posició segueix per el Girona el Palafruixell molt, molt, ben ubicat però per no llançament i l'aturada molt, molt atent el porter ...que han salvat sobre la línia de gol... ...i la posició de Palafurgell, agafa la directa... ...dos atacant, recupera el Girona... ...però es tornen a col·locar molt, molt bé... Eh? ...el Palafurgell... Eh! ...ei, eh! això... No, no, no, no, no, Què ha passat Francesc aquí? No és res, és la disputa de la pilota... ...i bueno... Uh, ...són jugades de del que porta el hockey... ...vull dir que a vegades són molt aparatoses... ...però no, no, no, és, no és falta... El... el bloquei és un, un, un esport que de vegades quan, quan hi ha contacte entre dos jugadors sembla que, que sigui una falta escandalosa i potser doncs és el, el sistema de joc mateix mm, sí, perquè són jugadors molt, molt atlètics Plantació... I, hi havia una oportunitat i, bueno, no és lo mateix de quan jo jugava fa 40 anys o 30 anys eh, era molt, no era tan tècnic com ara ara és molt més tècnic els jugadors tenen una condició física molt superior i bueno, i ara segons quines jugades són molt espectaculars o caigudes molt espectaculars, però no són derivades del joc. Segueix la, la possessió Sira, jugant al camp del top a lafrugell estan fent passes contínuament. Urri però València met de lluny i han estat molt atents els jugadors de Palafrugell que recuperen la posició Ara Palafrugell no ha de tenir pressa ha de jugar la bola eh, a poc a poc que vagin passant el temps que té i veus eh, si sí, potser aquesta pressió de voler eh, anar endavant comets un error que és una falta tonta perquè és a l'àrea de... de, de, de del Girona, vull dir, són faltes que, bueno, sí poder vides un contra contraatac, però s'ha de vigilar molt perquè el contador de les faltes és molt important. Si sí, el que estem veient és que el Girona està tinguint unes possessions més llargues, potser cop a la Frogel com ara, estaven a la porteria del Pla Frogel han tornat i s'han enrere, sembla que estan intentant construir més el joc. I a diferència potser del Palafruixell, que busca un, un atac molt més directe i, i com ha sigut bé Francesc, intentar sorprendre l'avversari. Com és el cas de... Sí, ara ha de pausar, s'ha de pausar, perquè, a veure, han de trobar l'esquema. Perquè si volen, vols anar de pressa, el hockey és un esport molt ràpid. I el que has de mentalitzar-te és de que no has de tenir pressa. Estan jugant al Palafruixell a prop de l'àrea del Girona, tornen enrere a obrir, paciament com comentàvem, Francesc estan tinguent una possessió una mica més llarga ara? Sí, perquè ara el, el ui, partit ha entrat ui, en un altre escuta. tipus de dinàmica i ja portem 5 eh, minuts i clar la dinàmica no pot ser sempre constant, ha de ser eh, l'has d'anar regulant a tu mateix i regulant la constància dels altres torna a jugar en aquest cas amb mangas de, del Girona Entra en el camp del Palafrugell, sembla que hi ha falta al Palafrugell, ja ho comentava en francès: ens precipitem potser, ja sí, portem i, la segona falta. I, i, i són faltes tontes, A fins fixa't-hi, ara li ha picat en l'estic, no es pot picar en l'estic del contrari. L'estic ¿vale? uh, no és un, un, un arma per, per picar, no, és per jugar. I és clar, ara uh, els àrbits en això s'hi fixen molt. La pilota està prop de l'àrea del, del Palafrugell, torna a l'est central, construint el joc d'esquerra dreta, té la posició en manques, a la línia central, agafa i d'ici i ha passat el temps de possessió tot Girona, per tant, recuperem la pilota al Palafrugell. És que defensivament ho està fent bé el Palafrugell, perquè li fa agotar molt de temps a una Girona, i això... A veure, encara que el marcador estigui a 0-0 eh, és important perquè, mira, a vegades ve d'una jugadeta que, bueno... Així, Francesc, si pots explicar breument eh, la possessió de l'hoquei eh, 45 segons pot sí. tenir la posició sí, sí. cada gui O sigui, veus? O, o, allà, ara, a darrere, hi ha un marcador A darrere de cada porteria, porteria... I ara li queden 27 segons. També hi ha una dificultat, que si ara sobrepassa en aquí, només té 5 segons per tornar a passar la liga de mig camp. Correcte. Vale. O vegades són 10 segons, depèn de com ve la pilota. Doncs aquest és un detall molt important a tenir en compte eh, pels mateixos jugadors, perquè han sí. d'estar ells que la seva possessió no suposaria aquest... No, no, ells, ells, ells ho, van... ho saben controlar. controlar. Atenció que l'afició està animant al Palafrigell perquè sembla que està costant un pèl poder tenir el domini de, de la bola. Ara està intentant atacar el Girona i sembla que hi ha hagut una falta, Francesc. Sí, és la mateixa de picar l'estic en el contrari. Si tu vols conservar la bola no has de picar en l'estic del contrari. I és clar, això és falta. I molts jugadors, per inèrcia, per lo que sigui de, del joc, pues tenen, tenen aquesta costum. En aquest cas havia estat falta d'atac, que ha permès recuperar la pilota, per el Bruxell, atenció, que agafa la directa. Ah! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol! Va la Bruxell, embogeix! Ha sigut un contraatac molt directe, molt directe! Que ha culminat perfectament el jugador Palafruixell. Hi ha el seu francès que ens pot donar detalls de ben bé com ha anat la jugada, que ha estat molt, molt ràpida. Sí, és el que comentàvem. El Palafruixell no ha de tenir pressa, ha d'esperar la seva oportunitat. I ara l'ha tinguda. Atenció a la parada del porter del Palafruixell. El Lino és una garantia, eh? Eh... Uh... El Lino és un dels porters que te dona una confiança i una garantia en la porteria que tu pots jugar bé, o, o no també, bé, però te dona una garantia. Sí, la veritat és que està molt concentrat en, en, cada, en cada jugada del Girona, està molt ben posicionat. I retornem al gol, gol del Pau Feixell, dem que ha sigut en Marc. En Marc. en Marc. Sí. I... Sí, sí. La, la veritat no, no, és que ha culminat. Ha sigut acumulat... una jugada... Uh, de, debilitat. Debilitat, saber trencar el jugador i col·locar-li en el porter on no podia arribar. Que és, és a l'angle esquerre del porter. Ha estat un tir, un tir exterior a l'àrea. Mm, bueno, uh, ha sigut com mitja rastradeta, que en diem. Uh, però ha estat molt eficaç. Té la posició, Girona abans decidit a la fruteria contrària passa per a terra a veure, a vegades la posició no, no té res a veure eh, perquè ara el Girona sí, tindrà més posició però no pot generar el seu joc correcte, el Palafonixell està molt bé col·locat i està pressionat molt bé, atenció que recupera la pilota, 1 contra dos, agafa la directa i ja falta en defensa no, no, es falta, es falta lo mateix a, a tornar a picar l'estil en el jugador en aquest cas potser la falta era necessària El jugador sí, per sí home perquè ara ha parat el joc i així ells ja es posicionen però bueno el eh, que compta ara és la taula de cronometratge que veus dos o dos dues faltes cada equip eh, i això a vegades eh, també és bo provocar la falta Exacte, recordem que si arribem, espero no anar errat, Francesc, si arribem les deu faltes, uh, tenim un llançament en contra. I atenció, disculpeu que el joc està sent molt directe, hi ha hagut una oportunitat, i torna a provar el pal, el llançament molt decidit, exterior, llunyà. El no, no, Palafroger ha de continuar amb aquesta dinàmica, no perdre el control, veus una altra falta... En aquests moments estem en dos faltes a tres. A tres, al Girona. Correcte, el Girona ha fet tres faltes, fet que ens avantatge a nosaltres, perquè és un altre aspecte a tenir en compte Clar, durant el, el partit. les faltes pugen a vegades molt lent i a vegades molt ràpides. Exacte. Segurament degut a la velocitat del joc. I la pressió que exerceix cada qui. Hi ha una falta a la frontal de l'àrea del Girona, Estem pendits. El llançament i la parada del porter de Girona que s'empada amb els seus jugadors. Bueno, és que el Girona té un porter de garantia, eh? Sí. sí, ha fet una molt bona parada amb les cames. Torna a la posició del Girona. No tens la... No sé que en Francesc crec que m'haurà d'ajudar una mica amb els noms. Oh. Em sembla que és el Llavarola... Uh, I és un cap vell. <ríe> sí. Torna a la Xirona que fa en la directa. Prop de l'àrea, torna a obrir l'eix central. Prova el xullunyà. Una vegada més i atenció al Salgon. Recupera el Palau Cruixell. I s'atura el joc. El falta en defensa. Uh, per enganxada també de l'Estic, que no ha deixat continuar... Uh, amb la bola el jugador de Girona, però bueno, són faltes tà tàctiques perquè d'aquesta manera molt bé col·locat ara hi di un, un desgavell si sí, la veritat és que els seus tensaments del Girona ah. ha provocat una mica d'alteració torna el Palafrugell jugant al camp del Girona ara, ara el Palafrugell el que ha de fer és mantenir la bola, jugar-la pim pam pim pam i aprofitar Uh, l'avantatge en el marcador Sí, perquè recordem estem guanyant 1-0 contra la Xirona al Palau Fruixell sense presses no hi ha... ara no tenim pressa Va, penso que la bola darrere del protec de Girona. Xirona a l'est central 5 i ara ha de xutar però pel ha anat un pèl desviat però s'ha vist com obligat per els pocs segons que graven el Girona intenta contraatac contra però molt atenta la defensa del Plafruixell que recupera la bola i amb paciència intenta construir el joc el públic s'està animant i et no hi ha falta, està animant el, Res, el seu ha, equip. Ha, ha sigut un forceig entre dos jugadors. I també s'ha agradat molt, tanto, amb aquestes pilotes de dintre de l'àrea, eh, perquè si un jugador és hàbil eh, i toca un jugador amb peu, un defensa amb el peu, és penal. Amb Mira. això s'ha d'anar o sigui, un jugador que sigui hàbil, Uh, i busca el peu d'un defensa. Disculpa que hi ha un contractat de Girona. Passa per dins la porteria. Disculpa, Francesc, que comentaves no, no, no. tu del penal. ha ja falta en defensa. Ja se saca ràpidament. Té la bola Bolamangues, que es disculpa perquè amb l'estic, si no he vist malament, ha tocat les cames del jugador contrari. Sí. però a, veure, a... a vegades hi ha jugades que és inevitable perquè pensa que és un joc de cos a cos moltes vegades té la pilota per el Palafruixell o Girona està defensant amb molta, molta intensitat i ara que hi ha una mica de calma Francesc, m'han passat una dada que vas comentar el, el partit contra el Vilafranca sí. que vas suposar l'estensa del les Palafruixell 100... o per el que sí, sí. lliga sí. Com... Bueno, com vas a viure aquell partit perquè és un ascent històric va ser molt emocionant i vibrant dir, eh, la veritat és que ens vam home, abans del partit no ens els reteníem totes perquè hi havia diversos equips que estaven que s'hi guanyaven doncs jo Palafri no guanyava o tan sols empatant podíem perdre la possibilitat de pujar però va fer un partit molt seriós i la veritat és que vam sortir bueno Uh, contentíssims va ser una experiència jo ajudant a anar en Rafael uh, no ho havia fet mai mm, bueno, uh, va ser una experiència que la tinc molt molt record va ser una, un ascens històric que ens, que ens permet viure partits veure, com els avui tots els ascensos uh, d'una manera o altra són històrics perquè el Palau-Frugell, eh, bueno, va fer una bona campanya a Divisió de Plata i va poder, i va poder eh, mantenir el ritme, que això, eh, bueno, mm, sí, eh, és important. Atenció, disculpeu sí, sí, que no, hi ha hagut dos que... tirs del palau però una ara, vegada més, el portret un, del Cirona. Hi ha un jugador que ha perdut una defensa. I el tercer, el quart tirs consecutiu el públic que aplaudeix i anima l'equip perquè la veritat han estat uns, uns segons molt intensos a la porteria del Girona eh, estàvem recordant l'ascens la, de l'any passat del pel Crugell a l'Hockey Lliga bueno, l'any passat no, d'aquesta temporada del mes de, del mes de juny eh, em sembla que era el maig o finals de maig o primers de juny i i la veritat és que va ser inolvidable. Té la pilota, el Palafrugell, patina, llàstima que estava a prop de l'àrea, tot i sis es manté la possessió i dona la bola enrere. Ara potser sí que estem veient una possessió una mica més llarga i no tan directa a buscar el gol. Tot i així recupera la pilota, Girona... Es queixen al públic per una falta, sí. possible falta, que podria no, haver hagut. Bueno, a veure, uh, veus d'una pilota rebotada i li toquen a la cama i no és intencionada. O sigui, uh, si pogués haver sigut a dins de l'àrea seria una altra història, però com que era uh, mig camp de, de la pista de Girona, els àrbits han considerat que era involuntari. Amb tot això torna a tenir la posició de Girona que juga per darrere la porteria de Palafrugell, la torna a l'est central, sembla que volia provar el tir, s'acosta... Era un, un, un tir, una passada, però ha actuat molt bé. Sí, eh, aquestes boles a, a dintre l'àrea petita eh, has d'estar molt alerta eh, perquè qualsevol rebot, qualsevol situació, per eh, ...tot l'enganxen, eh? El Palafugell... ...que ara ha intentat tornar... ...a, a atacar... ...però no ha acabat, no ha acabat amb gol... ...que recupera la pilota al Girona... ...qui torna a jugar pacientment... ...cap a l'est central... El que ha de fer el Palafugell, quan tingui la bola... ...és jugar-la tranquil·lament... ...sense esbarar se els que s'esperaran seran els contraris perquè no tindran tantes possibilitats i llavors això juga a favor de, de l'equip que està guanyant ara el Xirona jugant a la frontal dona la pilota eh, perdoneu la bola en aquest cas enrere i sembla que hi ha hagut una falta però del frontal s'atura el joc que ensecà la falta massa ràpidament i el col·legiat ha decidit parar un moment el joc posar una sí. mica d'ordre Sí, i... perquè a vegades amb les presses uh, fan coses que no sí. que no toquen anar relacionat amb el que deies Francesc ara potser el Girona sí que té pressa Clar. queden 9 minuts per acabar la primera part i potser com és lògic li interessa intentar marcar home i uh, uh, al Palau Fruell l'interessa li uh, mantenir la bola i a, a veure'ls avenir vull... està defensant molt bé la... I al Girona ara, bueno, sembla, semblava que hi ha hagut uns moments que estava obrint espais, però bueno, amb tranquil·litat, mmm, que, que no, no han d'anar de pressa. Ara hi ha una falta a camp del Palau Frisell, a favor de l'equip local. I ara té, ara té uns segons, veus, ara ha hagut de passar ràpid. Estan jugant a darrere la portaderia de Girona, la I pilota no, no, no, una la jugant, vegada més. No sense preses. No, no, sense complicar-se la vida. A darrere, a darrere, i au. Ara sé que hi ha un, un seguit de, de passades, sí, d'esquerra sí. dreta. Tenen 17 segons, 15 segons. Amb paciència la pilota ara està dins de l'àrea de Girona. Torna a donar Endarrere, prova el llançament que quedava poc Aquesta És alta, tot el que passa per sobre la porteria és pilota alta Doncs aprofitant que ja tens mort passem a, a publicitat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 carretera de Palafrugell, a Llufriu, zona de la fanga. No portava l'altre d'aquí, però bueno, eh, no, ens ho vam passar, bé. Aquí ho passar bé. Doncs tornem a estar aquí després de la publicitat. Perquè aquí ara no girona, n'hi ha un que l'any passat jugava aquí, que és de Carles. Eh... Disculpa, Francesc, que tornem a estar en línia. Ah. Doncs anava, anava a informar que... Sí que el està guanyant un a zero per si hi ha gent que s'ha incorporat ara i... i bueno, que estem veient un molt bon partit un molt bon tèrbi i el Palafruixell sembla que ara doncs està tingué més una mica més la posició i el Girona que està intentant doncs agafar la directa i intentar marcar abans com és l'oci del... La en és un partit bastant trebat bastant trebat amb el sentit de que... Eh un busca, busca, busca, busca i el Palau Frugell no és que busqui però té controlada la situació i llavors això se'n diu un partit bastant trebat, perquè no hi ha oportunitats bones no n'hi no n'hi ha Atenció acaba de marcar el Cirona no no, s'ha anul·lat el gol, s'ha anul·lat el gol del Girona, hi ha el jugador del Girona, el Mangues, juntament amb Josep, queixant-se amb l'àrbitre. Si, que queixant. si vols que et digui la veritat, si vols que et la veritat, no ho sé, no ha, ho sé el per què. Eh? Ha estat una jugada molt, molt ràpida i, i l'àrbit ha decidit anul·lar. L'àrbitre bueno, d'aquell cantó pues, ho ha vist millor, que cosa que nosaltres podem, no hem vist, poder ajudar ajudat amb el petit, no ho sabem. Tot i sis, torna cap a la direcció de Girona, prova el llançament per segona vegada. Atenció que agafa el contraatac el balaprogell, prova el llançament. Tot i sis, no acaba la directa, la bola torna al centre... No. recupera no, però va llençament una vegada més la Girona però Palau Friixell recupera la bola i en calma torna a la dreta del camp i pita falta Sí, perquè és la mateixa falta que es repeteix, repeteix que és tocar l'estic tu no pots picar l'estic quan l'altre porta la bola si sí, el, el que portem falta... de partit hem vist hi ha ja, potser 5-6 faltes del mateix estil, sí. que, que és veritat que també serveix per parar el contraatac tan ràpid que intenta el palafrugell. Sí, perquè fixa't que enganxades i faltes desmesurades eh, pràcticament al hockey, i això que diuen que anem, eh, anem armats amb un pal, eh, no n'hi han gaires. Torna a tenir la pilota la bola, <laughs> disculpeu l'acostum de, de dir la pilota. Prova el llançament i molt ben col·locat. Veus, ara l'ha tocat el porter i ha tornat als 45 segons. Ara si el palafoní no tingues pressa, ara té, torna a tenir 40 els 35. Quan xutes i la toca el porter, automàticament es posa a 45. Tornem a estar a prop de l'àrea. La Girona jugant d'esquerra a dreta, aquests moviments horitzontals. Sembla que ara s'ho amb una mica de paciència, intentar conservar aquests segons de possessió, tot que li queden 10, ha de buscar el llançament. No, ara, ara xutarà i ja està. I... I a fer la passada al centre de l'àrea i ha rebutjat el porter de la Girona i, I ara... La... El Gidona té la posició pelacín, a Palacín, s'acosta a l'àrea, prova el xut! Ha acabat en gol aquest contraatac ràpid, després del xut al Palafrugell. Hi ha sí, però ara, eh, bueno, perquè no tenim la repetició, però no ha sigut un xut sec i fort. Ha sigut una rastrada de pala que això, eh, com que té l'inerci sempre de tirar-se, aquestes dècimes de segon, quan és a terra, li ha passat per sobre l'ombra. Per sí. què? Perquè la pilota no ha sigut un cacau sec, ha sigut una, una rastrada. Hi ha estat un, un llançament creuat d'esquerra a dreta, buscant l'escai d'esquerra. Sí sí sí, sí, sí, sí, però li ha passat per sobre el cos d'en Lino, però això, els porters, és, és el, els pitjors tirs que puguin, que puguin tenir de cara a Paralsa. És el que comentàvem, el Girona ja estava buscant el gol de l'empat i finalment l'ha trobat. I ara el marcador, un a un, amb la possessió, el Palafruixell, provant el xut, al travessé! I el públic aplaudeix aquesta acció claríssima sí, sí. bueno que la veia més a dintre que, que no pas el pal però bueno l'arrecció per a Frugell ha estat contundent a buscar ja el, el segon té la possessió el Girona sí però cantera. ara pensa que el Girona s'ha cre crescut una mica arran del gol i ara voldrà mantenir una pressió constant eh, perquè el pal a Frugell és eh, a veure, eh, no és que es desanimi aquest gol, però bueno, ha de continuar amb la tònica que ha començat el partit. Però pel llançament per sobre... S és alta. Alta. És alta. alta. Recupera la possessió, el pal a frigell. Ara que, la qüestió és no posar-se nerviós, si no voler anar a encarrilar un partit, que potser millor volem tol encarrilar ràpid. Eh, les presses són males conselleres. Ara hi ha hagut un, un passe que no ha tingut destinatari, en el pilota de Girona. No, perquè busquen l'espai, busquen el, un espai, però, clar, eh, és molt complicat, eh, perquè el Girona sap defensar també Mangues està jugant per darrere la porteria segueix la, la bola darrere la porteria per l'Aufruixer la, la perd el Girona, hi ha una disputa però Mangues recupera la, la bola agafa la directa dona el centre per Oriol ara tens mort ara demana tot l'Aufruixer com veus Francesc, aquest... després Home. de l'una a un el Palafrogell, sembla que ha reaccionat amb un pit? No, un és, és un partit equilibrat, a veure, tots dos eh, equips saben el que volen, saben el que volen fer, el que passa que jo veig el Palafrogell una mica massa esbarat. No, eh, has de controlar més el joc, no es pot perdre la pilota, la bola, eh, en 10 segons, no no, perquè li donen avantatge en el contrari I, clar, ara, mira, falten 4 minuts i mig pràcticament i s'ha de valorar molt el temps que queda i poder marxar un a un al descans, a la mitja part eh, no és un mal resultat però, bueno eh, la zona a part s'han de recuperar posicions, s'han de recuperar moltes coses i seny, seny en el hòquei i en tots els esports, eh? S'ha de tenir cap. Si sí, ara, ara potser és important amb aquests quatre minuts i mig que ens queden abans d'anar al descans, doncs mantenir, tal com tu dius, Francesc, el cap fred de no, no accelerar-nos perquè el Girona, al haver marcat el gol, ell buscarà això, anar a buscar el segon gol i si el Palafreixell es fos nerviós Um, potser, potser no, no, no anirem bé no, no. i coneixent les actituds de molts jugadors del Palau Fragell uh, no seria bo uh, seria més bo anar un a un sense arriscar ara els minuts que queden replantejar el partit a la caseta i sortir després amb una altra, amb una altra dinàmica doncs establim el xoc jugar al Palau Fragell a l'est central, per la dreta... Està amb idees molt clares, amb els passes, per l'esquerra, va treure la porteria, torna a jugar a l'est central... Està buscant, potser, els, els forats, ara Francesc, amb un xoc molt ràpid, per desequilibrar el Girona. Sí, perquè esperen alguna falteta, alguna falta... Oh. També hem de tenir en compte el, el marcador de les faltes. En aquest moment el Girona en té 6, sí, sí. el Palafrugell en té 5. I amb una mica d'intel·ligència s'hauria de buscar abans d'anar al descans que el Girona sortís, marxés amb 7. I el Recordem. Palafrugell amb 5 iria bé. Recordem que la, a l'arribar a les 10 faltes... Sí. Uh, doncs... Em passa que penso que als d'Arvids els hi costa molt, eh? Així ho la d'estimar a mesura potser, que es va costar en el desè. Uh, van tenir la vista una mica més sí, Dani, més Dani. grossa. Atenció, recupera la pilota de Girona, agafa la directa. Recupera el Girona, atenció contra atac, dos contra dos, prova el llançament a l'esquerra, el refús. Agafa el jugador de la Girona, l'Oriol, si no vaig equivocar, prova i... Molt atent. Ara s'ha tornat al partit boig. No, partit... això no convé. No convé, tal com deies, francès. Potser hem de baixar una mica les marxes, perquè tant podríem marcar nosaltres com rebre sí, el gol, sí, i rebre sí, un sí. gol. Abans del descans peria molt de mal, de cara a la segona part. Sí, sí. Ara s'ha frenat una mica això. joc. Doncs no, han provat el xut, just just a la frontal de l'àrea. Però recupera el Girona, té la bola a Gurri, la juga enrere. Ara el joc una mica més pausat. Manca, segueix a la, a la banda dreta passa per a la porteria contrària. Atenció, intenta la meixa volta, no pot. I sembla que hi ha hagut. Esp esperem que no tenim clar. falta per haver falta. En un moment, Francesc, m'havia pensat que era penal. No, no, no. Ha estat no, molt, no. molt a pro., No, no. No, no, ha, ha sigut eh, picant a l'estig perquè no pogués eh, controlar la bola. L'acció ha intentat fer una, una missa volta per distreure... i sí, però clar, eh, un jugador àvil, quan fa mitja volta, d'una manera o d'altra, l'has de parar. I, bueno, no, la falta està ben feta. Però, bueno, s'ha d'anar a controlar molt això de les faltes. Té la pilota palatín jugant pel Girona. Intenta construir això, buscant l'espai. El Palau Frugel està molt ben col·locat. Falta en atac. Que sembla que aquí ha estat hàbil i l'ha provocat. Que és el que comentaves, Francesc. S'han de, de provocar les faltes. En aquest moment, el Girona ja ha passat a tenir les les set a faltes. a què queda tota aquesta de la pista del Palau Eh... Escoltes, perquè no hi havia ni un contraatac clar. Agafa la directa, al pla de Bruxell. Sabeu quants anys té, llavarola? el Llavarola? Disculpa, Francesc, que no té, no té sentit. Saps quants anys té, el Llavarola, el porter del Girona? No el té, però em puc arriscar. Sí. Aviam, és difícil, perquè un, porta el casc. <laughs> però, van, hi poso 39. 39. Bueno, aquest any en farà 40. 40! <ríe> <ríe> doncs els, els 39 anys, que bueno. Però és el 80% de l'equip. Sí, sí uh, la, la veritat és que hem vist tres, quatre accions, sí, que ha estat molt atent que te dona una seguretat eh, molt bona. Igual que en Lino, el frugin, també te la dona, eh, però és que, clar, aquest, aquest ve d'altes esferes, eh? Vull dir, aquest és pràcticament la seva vida ho ha guanyat tot. Ja, ostres, Francesc, que sembla que hi havia una... Veus, ara, ara l'àrbit pitarà passiu. Passiu. Cinc si pots fer un breu resum del segons. Significa... Quan la bola traspassa el mig camp, eh, l'àrbit compta cinc segons. D'acord. Cinc segons. D'acord. Doncs ja tens mort i aprofitem. la sí, ara l'ha demanat la Girona. I, I passem a publicitat. Amb l'hivern i el fre,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 Restaurant Mar Blau, especialitat en cuina mediterrània, paella, peix, pizzas. Restaurant Mar Blau, obert tot l'any. Platja del Racó, Platja de Pals. Doncs tornem aquí després del temps mort que havia demanat el Girona, en un, en un moment molt important. Estem a dos minuts del mig apart, té, té la possessió al Girona, Uh, sí, perquè ara, de... ara veuràs com ralenteritzar ralenteritzar bueno, ralenteix el joc l'irà jugant, l'irà jugant per no tenir una pèrdua eh, lletja Atenció al refús de, del porter de Giró ai, disculpeu, de Palafruixell que el porter que xuga és en, en Lino, avui si no ho vaig equivocat. Sí, sí el, el de Palafallella és el, el Lino. Hi ha el contacte entre dos jugadors. Agafa la directa i, i falta. Bueno, és una falta important. És una falta important. Se falta prop de l'àrea del Girona. El, el jugador del Girona es posa just davant de la bola per impedir que saqui amb rapidesa. El Girona, tots pensant, sí. saca. Ara sabeu que queda poc. I... Ara és, és un moment amb força tensió. Sí, sí, però hem de i jugar-la. Atenció, recupera la pilota Josep. Del Girona, torna a recuperar per la Bruxell, agafa la directa, el punt central, passa... La pilota a la banda, bueno, bueno, ara... torna l'est central, recuperant ah, la possessió. La de tornar a jugar, l'ha de a temps. jugar. Queden 50 segons, 56 segons, tenim 31 segons eh, per mantenir la bola. i és bo. Atenció, agafa el prova el llançament, el pla Fruixell, però una vegada més, el porter del Cirona, molt, molt atent, fa balè eh, l'experiència. Pràcticament tenen tota la posició que queda. El Cirona ara, el Palafriixell, ha està molt atent. Sí, Té la sí. bola mangues. Sí, sí, perquè aquests últims segons... Agafa la directa i... la... bola està a la dreta de l'àrea del Palafriixell. La Cirona juga enrere, queden 15 segons. Molt important ara defensar bé té la pilota la bola gurri, agafa la directa, pot ser l'últim contraatac, recupera el Palafrugell i sembla oh, no. que s'acabarà aquí prova va lletsament des del seu àrea i oh, se va oh, fora. Això era que es tractava, arribar a mig de amb un a un i ells vull faltes. És molt important aquesta data Sí, uh, és bàsica. És bàsica perquè ara ells hauran de controlar molt les faltes a la zona a part perquè el Palafrugell en sap fer, eh, de, de gols de falta vull dir, no, no es queda gaire curt però mm, ara és important Aquest, mira, el resultat poder no agrada a algú però vist el que hem vist mm, crec que està bé vull dir, no, no, no, no ens podem queixar Sí, ara, ara és temps de reflexionar una mica en els vestidors sí. i recordem, a mig a part Palafrugell 1, Girona 1 Tornem a la segona part doncs moltes gràcies Jordi i Francesc, que veure què passa en aquesta segona meitat. Bona tarda de nou Jordi i Francesc. Com ho tenim això? Bona tarda. Doncs mira, ja comencen a sortir els jugadors i, i aviam, aviam si, si són capaços de, de posar-nos per davant al marcador. Perquè la veritat és que el, el partit, la primera part al final està molt, molt intens i bueno, si tot han anul·lat un, un gol al Girona. Llavors ja han ja com a la segona part sí, encara aquest gol, no sé m'imagino que se l'ha dut amb el peu o amb la cama, no ho sé però bueno, mira eh, afortunadament l'ha anul·lat, doncs ja està vull dir. i ara per el que hauria d'intentar és no esbarar-se, anar a buscar un resultat d'un 2 a 1 i un 3 a 1 i anar tranquil perquè el Girona apretarà, i eh, hi conec el Girona encara que tots siguin pràcticament nous, apretarà molt i el Palafoller de Sapier mantenir-se tal com ha fet a la primera part. Hi ha hagut uns moments que ha adoptat una mica i ha sigut que no ens han empatat. La veritat és que a la primera part m'agradaria ressaltar personalment el paper dels dos porters. Han fet molt bones parades i tal com deies tu francès, es transmeten seguretat el 100% en, en la resta de l'equip. Mireu, en... jo en tots els anys de Fogney sempre he dit que el porter és el 60% de l'equip. I llavors queda un 10% per cada jugador de pista. O sigui, que si el porter tot dona confiança A més, el tens bastant guanyat. A més, que aparentment, per les dimensions de la porteria sembla que, que hagi de ser fàcil però estic de segur que no ho ha de ser, no. perquè uh, la velocitat que deu agafar la bola en els llançaments exteriors, sobretot, deu, deu ser espectacular. Uh, I intentar sí, parar-la veus... ha de ser molt difícil. Ara mateix uh, això ha sigut un, un xut sec i fort. I el porter ja se l'espera. El que no s'espera és uh, uh, uh, una rastrada que la pilota va lenta, però ell ja cau. Ja... ja, ja... ¿Sat? Perquè El porter és per inèrcia.s doncs, doncs el paper dels porters deiem si s'agafa si, si un protagonisme en aquesta aquestabona part. Té la pilota a Girona, traté eh, del portari del Palau Freigell. sembla que demanaven sembla que demanaven mans si no ho ententes malament. La pilota la TD ...la bola a l'est central, però ...una vegada més lino, molt, molt atent... ...en el refús... ...de, de la bola... ...ha anat a parar el restit del Girona, torna a provar llençament... ...que queda agafa la contra... ...que es queda amb no-res... ...i torna a tenir la bola al Girona... ...al seu camp... ...i el que comentaves... ...que no ha, sí. ha, no ha tornat a traspassar l'indiciatista, per tant... Aquests 5 segons eh, és el que pita l'àrbitre. El la primera part en Francesc, que al cap de 5 segons ja han d'haver superat la línia central, sí. si, no, la, si no ens, ens piten la, la falta en contra, diguéssim. Sempre que la bola sigui eh, tirada per un ju mateix jugador de l'equip. vale? Si ve d'una altra, altra Disculpa, jugador... Disculpa, Francesc, que agafa la directa. Ha aprovat el llançament, que ha molt a prop de, de pal esquerre del porter del Girona. Recuperem la pilota a camp propi. Disculpa, Francesc, que t'he tallat. No, no, llavors hi ha els 10 segons, que ara, per exemple, si la toqués un jugador de Girona i la tirés en bany, llavors tens 10 segons. Però si és d'un propi company del teu equip, només tens 5 segons. Però llançament llunyà recupera la, la bola el Palafrugell Garcia que l'ha donat a l'aix central avancem per l'esquerra entrem a l'àrea i ha estat molt atent una vegada més la portada del Girona Mangues amb la bola agafa la directa frena el joc la dona darrere l'afrontada a l'àrea intentava passar per entre mig de tres jugadors al Palafrugell i ha forçat potser la, la falta la falta que recordem molt important sí que en aquest moment en té set en contra el Girona i vuit i vuit no, sí, disculpeu, sí. 8 al Girona. 8 i set I 7 al Palafrugell. Això és controlador molt. Saca el Girona enrere. Agafa profunditat al passe, tornem a l'est central. Jugant d'esquerra dreta, Mangues. Prova el tir. Sort de Lino, com a tret aquesta mà esquerra. Agafem la directa, tornem enrere. A la dreta de la pista, jugant a l'esquerra, Garcia. Encara, prova el xut! Amb la careta, eh? Amb la careta, el porter del Girona. Que sembla que tornem a agafar protagonisme, eh, els porters. Sí, sí, sí, és, és un partit que ara serà Tomidaka. Uh, és clar, uh, si els porters no fallen, però bueno, podem veure un bon espectacle. Agafem la dreta per l'esquerra, passem per la de la porteria. Sembla la cobrirem a... cap a la pinta a la portada de la prova i tornem -hi. una parada més i el públic que anima el Palafrugell en dues ocasions que han tingut de llançament molt properes a l'àrea i ara ha sigut el, el Girona, si no m'equivoco Gerard que ho ha intentat, ja ha tornat a posar a prova l'INU però jo crec vi... que els porters són els que mantenen el resultat eh? Vull... mm. sí, perquè d'ocacions n'hem tingut un bon grapat en sí. dos equips i estem responent molt bé, molt bé, els, els dos porters. anem hem parat el joc, que jugarà a Girona, Gerard, que es disposarà a fer el llançament de falta, a la mateixa línia de, de l'àrea. Del... El, el rectangle aquest de, de l'àrea, doncs, bueno, aquí és llavors... Quan hi ha entre dos, que és el bullying, que en diuen, que és, i quan hi ha una falta eh, al voltant, de, es, es fa amb, amb un angle de l'àrea. Torna a jugar la xirona, la porteria l'Inu, que està defensant molt i molt bé avui. Té la bola mangas, darrere la porteria, i ha forçat, ha forçat una falta més. I el marcador d'esfaltes s'ha igualat ara ara mateix, 8 a 8, i... I cuidado que pot ser un, no un manera... aspecte tenint en compte i que pugui jugar en contra del Palafrugell. Sí, perquè això te condiciona molt. Les faltes te condicionan molt. I clar, eh, anant a un a un... Eh... Tens una disculpa, que jo, està jugant el Girona. I intentava entrar i no, no, no. no, no, no. Hi, havia, hi havia massa embolic aquí a l'àrea. No, perquè se l'ha de molt peu el delanter del Girona i l'àrbitre ha dit que prou, farem el joc i comencem de nou des de l'àrea del Palafrugell amb paciència, sembla que, que el que comentava davant, Francesc no tenim paciència no, no, no fem massa la directa atenció al Girona Corriga està a l'afrontal, Buscó de i una vegada més l'Uni molt, molt atent, molt, molt atent salvant un altre cop al Palafrugell aquest... ara en aquest cas tindria 10 segons al seu camp, perquè el Lino en Lino la tirada cap al camp del Girona i el jugador del Girona per passar la línia de mig camp tindria 10 segons 10 segons més per, per passar no, la no, línia? No, 10 segons 10 segons, perquè, sí, 10 segons perquè dels 45 que ja tenia, eh, farien 10 segons Té la bola Mangues dos jugadors de Palau-Ragell a sobre, la dona a la dreta Gurri que li torna Mangues Mangues agafa la directa, prova el passeig xut que, que ha parat molt bé el porter, atenció, hi ha hagut un error, que recupera la pilota el Girona, però està molt atent la defensa del Palafrogell, que ha acabat l'acció amb un llançament, que es ha parat molt bé el porter del Girona. És un puig i baix, és una anàlida tornada, aquesta sí, segona part. Sí, però això no interessa eh? Està sent molt, molt intensa, mm. i sembla que el Girona sí, que frena bé el joc, buscant una construcció i buscant els curats, en canvi, el Palafrugell, el que té la bola, sembla que vol anar directe no, no, a, no, a buscar no, no. gol. No, no. Si sí, la pilota la bola al Girona, però bo lletçament i l'hiro una vegada més. El refús ha anat en dominis del Girona. I tornem enrere, mangas una vegada més per Gurri. Està estan estant... agafant tots els rebots, estan agafant... Tots els rebots, sí, sí. I aquí ha una falta, oh, oh. el públic, el públic, targeta blava per al no, jugador. Bueno, bueno, jo no l'he pas però vist Girona, no. Francesc, no estàs d'acord amb la decisió arbitral? No, uh, aquí en aquest cas, uh, home, el jugador es gira enrere i no veu l'altre jugador que té al uh, costat. I clar, ell va buscar la bola, mm, i com que l'àrbit ha interpretat que podria ser un contraatac, uh, però home... Uh, és una mica, una mica exagerada. Eh, però bueno, millor per nosaltres. Dir, ara el que falta és marcar, perquè això falta directe. Francesc Inspots. I si ara no marqués el Palau Frugell, ells durant dos minuts han de jugar amb tres jugadors de pista. Bé, bueno, més el porter. Així és el que fa la, la tercera blava, és creure un jugador sí, de, sí. De, de pista. Sí, veus, ara només n'hi ha tres. Més el porter, d'ell. Vale. I ara estem... Qui llançarà la falta és... En Garcia. No? En Garcia. Un tir lliure, llançament directe. Però aquest no se'l falla gaire, el que passa que ara no vull parlar gaire. Atenció, aquí estem... Atenció, el llançament de Garcia. Estem a l'expectativa. L'àrbitre diu que tot és correcte. llançament a optar per emportar-lo un contra un Ui! Tornem a aconseguir no. una falta, no sé si ha no, estat... Uh, no, no, no, és bullying, és bullying, perquè uh, li ha quedat la pilota, la bola uh, en el porter, entre les cames i aixeca, quan el porter aixeca el braç, uh, vol dir que té la bola a sota i no la pot treure i llavors l'àrbitre decreta bullying entre dos. Amb una, amb una cantonada de, del rectangle de, de l'àrea Garcia ha optat per, per buscar un 1 contra 1 sí, eh, no, volen jugar d'una manera que volen aixecar la bola perquè d'aquesta manera despisten una mica el porter i a mi això eh, sincerament eh, els porters ja se la saben totes doncs aprofitem ara que el joc està parat per passar a publicitat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 La taverna del Buda, els millors embotits, els entrepans més grans de les comarques gironines i un ambient imilloable per veure els partits de futbol a la zona del Tivern davant del geriàtric de Palafrugell. Donc sembla que el xoc en, encara està parat, estan aprofitant per netejar bé la pista. Si Fes... sí, recordem que... que és un, un esport, que és delicat, el, de, el terra de la pista ha uh, d'intentar estar en, en òptimes condicions perquè si no, si, si patina, dificulta molt el joc dels de, de sí, jugadors. A vegades, a vegades també hi ha un complement que moltes vegades n'hem parlat uh... Ui, atenció, disculpa, Francesc no, no, el dia, el que el Palaforgell té, té la possessió però el llençament llunyà ha passat per, per sobre, torna a tenir la possessió el Girona que juga darrere de la seva pròpia porteria, però trieu molt bé la bola, però està molt atents, agafa el contraatac, queda una mica frenat. Recordem el Giron està jugant amb tres jugadors més al porter. Sí, sí. Juguem a la frontal, està en superioritat numèrica, un conjunt de passes... Provarà el tir, no, el jugava a l'interior de l'àrea. I atenció, que acaba de marcar el pal del Bruxell. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Estan a darrere la porteria contrària celebrant-ho. I ens avancem al marcador. Ho celebren efussivament, amb ganes ja ha tancat el puny i ja ha fet un crit celebrant-ho és molt important perquè ara el Girona ha d'arriscar molt més i esclar, té vuit faltes el Palafari també, evidentment però, bueno eh, podem anar amb tranquil·litat ara sí que potser necessitarem la calma sí. no ens esperem, Nim dos a un. perquè ara és torna a ser 4 ¿vale? i ara buscaran Uh, alguna falta uh, gistonta per poder tirar, uh, per poder tenir uh, la falta directa. Doncs ara toca dèiem, jugar amb el cap fred. Intentar passar una mica, tot i que agafa la directa, un dos contra un, al frontal de l'àrea, torna a enrere, el públic molt, molt, molt entregat, contents amb el resultat de moment. Sembla que aquí ha hagut falta, el col·legiat de que no... Segueix la possessió, estem una mica nerviosos, estem esverats. Té la bola, Rubén, que juga a la dreta, li tornen. Hem pausat una mica el joc. Sí, sí, Rep la bola, Figa. Això és el que ha de fer. Però vol xullullar. Una vegada més el porter del Girona. Ha fet una molt bona aturada. Té la possessió el Girona, jugant per banda esquerra, frontal de l'àrea... Prova el tir que, que una vegada més Ha resolt Molt positivament Novino que està fent un gran gran partit Té la possessió Veus, ara El Palafruixell no, ara, ara pitarà passiu I ja Perquè la bola D'un mateix jugador de l'equip la tirada enrere I són 5 segons per tornar a passar la bola a mig camp. Sí, sembla... I, com t'havia comentat abans, per arribar a 10 faltes, costarà. costarà. Sí, costarà... perquè ja, ja fa potser un parell de minuts, tres que estem a 8 a 8. Potser ha estat un mica permissiu l'àrbitre en un parell d'accions. Però ens queden 16 minuts molt, molt interessants. Prova el Girona, l'Inu ha estat molt atent. Recupera la possessió per darrere de la porteria. La juga enrere, obre enrere, mangues. Té una bona opció. Torna a ser providencial, l'Inu. Mol molt, és un puig i baix, agafa la directa, per banda dreta el ple Bruxell. No. Un passe, que no, no ha tingut el destinatari. Torna a agafar la directa el Girona. És una porteria a l'altra, però vol dir l'Inu amb l'estic molt, molt atent. Ha reposat. En tranquil·litat, en tranquil·litat. Aguantant la bola, tenim 40 segons. Tot i sis han anat els tres jugadors endavant... Ja buscant la portaria contrària, recupera el Girona. Que sembla que si sí, el Girona sí que agafa una manera més pausada. Juga el Gurri, obrint l'esquerra per Mangues. Mangues a la central, torna per Gurri a la dreta. Aquests passes de dreta a esquerra per intentar sí, desquilibrar. I sembla que hi ha hagut un penal. Sí, sí, sí. Hi ha hagut un penal. No, m'ha semblat sí, sí. que amb a tocar les no, cames. No, no, no, Amb el peu ha parat la bola. Amb el peu a parat la bola. Sí, sí. M'havia semblat que... No, jo l'he vist jo. O sigui, al mig d'aquests tres jugadors m'ha semblat que l'estig tocat les, les cames, però no. Uh, és un a penal. Un penal en contra. No gaire. Gens ni mica, la veritat. Se n'ha anat en canet ara. Hi ha hagut un canvi pala, uh, les, a les piles del Palafrugell que se n'ha anat en Canet i ha entrat Boschka. Lino sembla que està conversant amb l'Àrit, està demanant no, que netegin, la... Que netegin la, la zona, el porteria molt important. Ah, Això saps que passa? Que entra la suor. I com que hi ha patinatge artístic en aquest pavelló, per el patinatge hi tira en pols per poder... ...patinar millor i les piruletes. Ja clar, no vulguis o no vulguis, patina't. Doncs ara, Nino molt concentrat. No, ara la pararà. Llançarà, no, no, Carles. Pararà. Molt concentrats, pendents del penal. L'àrbitre demana, demana tranquil·litat. No, perquè no poden sortir, estan mirant l'altre àrbitre. Atenció. No S'afecturarà el llançament... No. Ha marcat el Girona. En David Carles que l'any passat estava ah, aquí a Palafrugell. Ha marcat David Carles que, que durant el, el descans havien comentat que l'any passat estava aquí a Palafrugell. Sí, a Palafrugell. Sí. Doncs ha marcat aquí davant de la seva antiga afició. Mol, uh, molt ben tirat. Eh, no doncs, ho ha celebrat. No? no. I ha fet un molt bon tir. Lino no ha pogut en aquesta ocasió rebutjar el tir. Però el que comentava en Francesc, no han volgut calmar-se, no hi havia tranquil·litat. I aquest xoc directe sembla que no beneficia, ara no? per ara, el Palafrugell. No, gens, gens. A veure, ells ara, amb un resultat així, doncs, bueno, iran fent pim-pam, pim-pam, pim-pam. I sí, per... quan tinguin l'oportunitat, doncs pues, l'aprofitaran o no. Perquè igual que la primera part, el, el Girona té bastant la possessió de seguida... Però en aquest cas Gurri des de la frontal. Que el rebot torna a anar, al refús, el domini del Girona. Juga mangas per l'esquerra, agafa la directa, se'n va d'on, es queixa el públic. I es para el joc, es para el joc. Hi ha un jugador per Brugell a terra. Sí, Francesc, no sé si saps qui és, que jo ara mateix no l'identifico. Sí, no, no. En Ramon, no, en Rubén. En Rubén, en Rubén, sí, que estava a terra, ara ja s'ha aixecat. Sembla que havia rebut un cop, bueno, però, eh, però bé no. Sí, és la mateixa tot inèrcia així, ara... puja i l'altre baixa i arriba el, el, el, el xoc de tren. Tot i sis ha servit per frenar una mica el joc, perquè el Giron ha agafat pla directa, tot i que el talà ja hi havia recuperat la, la bola. Ara l'eufòria d'aquí al Municipal ha baixat una mica, arran del segon gol, agafa la, la directa pel Palafrugell, passant per darrere la, la bola, fa un molt bon passe per sota cames! I hi ha, hi ha hagut un tir aquí a línia de gol, no sabem li ha, li ha ben quedat, bé... Li ha quedat a sobre de les rodes de darrere del patí. No patir. sabem ben bé si ha entrat o no, hi ha dubtes, el col·legiat diu que no. No, Havia no. quedat just, just, pel que comentes, Francesc, a les rodes. A les rodes, ha quedat la bola penjada en el patí, a, a darrere, s'aguantava per les rodes del patí. Doncs una llàstima, perquè ha sigut una jugada molt, molt maca, fent-se una passada per, entre les cames... I quan han rebut la, la bola han fet un, un tir molt bonic, just al costat del pal. Ara mateix hi ha una falta, vale. hi ha una falta, els vuit jugadors vuit jugadors sembla que estan una mica nerviosos. El públic també s'està queixant, reclamant una targeta per una falta que Mira, era, no sé ben bé si ha existit o no. Era més targeta blava aquesta que l'anterior. Si és el que ho comentava, som estem a 8 a 8 a faltes, en aquest moment han puxat a nou a les de sí. Girona, ara, ara, ara sí que estem en, en, en un moment una mica delicat, i que però... ha d'afavorir amb el Palafrugell. Sí, però s'han no de posar eh, a dintre, eh, les boles, ja n'ha fallat, ja fallat una. Eh. N'ha fallat una, que oh. han tingut una mica mala sort amb una jugada, que Pau Miu Gostà està molt bonica, amb aquest passe entre, entre les cames i, i d'esquenes. Prova el tir, Garcia des de lluny, els jugadors del Girona estan molt ben posicionats, Juga, juga el Girona, des del seu camp per la banda esquerra. Prova, hi ha una falta en atac, hi ha una falta en atac, si no m'equivoco, del Girona. És la dècima. És la dezena i atenció, que el Girona ha rebut, ha, ha realitzat, diguéssim, ha fet la desena falta... I això es tradueix en un, si no m'equivoco... Falta directa... Bé, bueno, és una, una falta, falta directa. Al... No és penal, és falta directa. Per al Palau-Fruixell. Palau Palau Estem l'expectativa d'aquí, la llançarà. No, sempre us la Sembla el, que ja. és Garcia una sí. vegada més. Acabem... passa que, bé, bueno, eh, s'han d'entrar, aquestes boles han d'entrar. La València ara eh? opta per al llançament directe. Aquí, que hi ha... Pensa que davant tenc llavorola, eh? Llaverola, com deia, on comença a 39 anys, aquesta experiència que la bala, i avui ho hem pogut presenciar, sí, sí. el gran partit que està fent... És un, és un cap vell. I els caps vells marquen la diferència. Bueno. <laughs> Garcia està davant de la bola. Llaverola molt, molt atent. Ja haurem si prova el llançament directe. Moment d'atenció aquí al municipal... L'àrbitre dona permís. Garcia no opta per l'allançament, l'ho contra, un gol gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Garcia. Gol de Garcia davant de Llevarola. Quin gol, quin gol, quin gol. Quan Llevarola pensava que faria el mateix d'aixecar la bola i m'ho he passar per sobre el cap. I no, ara ha optat a fer una mica de regateig i llençar la bola. Ha, això el porter és que més l'imprenya. Li ha sigut un molt bon toc i Llaverola això, que el que comenta Sonsets potser s'esperava que fes com anterior, sí. però aquí Garcia ha, ha sigut molt viu, molt llest i ha aprofitat l'ocasió per, per avançar-se amb el seu equip al marcador. En aquest moment anem 3-2 però recordem les faltes. El Palafruixell en té 8 en contra i poc que veiem com és lògic al Girona, doncs tornem a 0 en, en les faltes. Sí, ara fins a la cinquena no tornarà a ser falta. Veus, sí. ara comencen un altre cicle, que és el 5. El Girona ha tornat a fer una falta i ens sumem una. I ara el Palafrugell té la possessió. Porca agafa la directa per banda dreta, passant per darrere de Llevarola ha parat el joc aquí, l'ha pausat, donant molt bé la bola a l'est central, que ha provat el, el llançament des de lluny, però... No, hem, joc... de, hem de mantenir més la bola. No estem aprofitant no. la possessió als 45 segons, no els Ara, aprofitem. Un 3 com a 2, 3 Atenció, pas interior, i Llevarola aquí sí que està providencial. Molt atent, molt atent Llevarola... Ha reforçat el llançament dels jugadors del Palafrugell. Que tornem a tenir la possessió. Agafem la directa per banda esquerra. pausant el joc. Molt intel·ligentment. Sembla que hi ha falta. No, el col·legiat diu que no. El principal contacte agafa la directa al Girona. Carles que prova el llançament. Molt una vegada més. Reforçant la, la bola. I el Palafrugell que ara té la possessió. ...en el seu camp, que busca un passe directe... ...no ens calmem, estem... ...busquem els passes directes, molt verticals... ...no, no, és que ara això que ha fet l'all drip... Mm, ...no, pràcticament no hi ha passes horitzontals... ...les passades no. no són horitzontals, han agafat un caire més vertical... ...en canvi el Girona sí que, que intenta, doncs, pausar una mica el joc... ...que torna la, la bola darrere per Mangues, que la juga més enrere encara i atenció que ha provat el, el llançament per sorpresa que no li ha funcionat i una vegada més l'afició animant molt, molt, molt, molt bé seu, el seu equip davant d'aquest 3 a 2 que de moment és, és favorable ha intentat l'acció individual no li ha sortit bé, recupera mangas per al Girona toquem per darrere i no, sembla que veus quan aixeca els dos dits vol és entre dos és entre dos perquè la bola ha quedat en la xarxa de la part de darrere o sigui que no es podia jugar la bola i llavors és bullying com si hi haurà un jugador de, del Xirona oh, no, pues no, no, no era bullying eh i falta tampoc perquè no es no, mata el marcador no, no. això és el que més m'estrany a vegades juga el Gurri a la banda treta per Josep Josep Sembla que hi ha hagut, atenció, hi ha hagut falta per part del Palafrugell Jo sí. aprofitarem en que hi ha temps mort per, per passar a publicitat mentre Mangues encara està a terra però finalment s'aixeca. Passem a publicitat i tornem de seguida en els últims 10 minuts d'aquest partit que està sí, molt, molt emocionant. Comercial Empordanesa del Motor. Taller oficial Fiat. Carregla B17 de Palafrugell, comercial empordanesa del motor. Més de 35 anys al vostre servei. Per canviar la cuina o el bany, les millors ofertes. Nousespais2003.com O aneu a Nous Espais, a la carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar. Andemà.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 Retransmissió patrocinada per Fota Domingo. Construcció i jardineria i altres. Telèfon 630 97 70 24. Nou Servei. Empresa especialitzada en neteges i manteniments de locals, oficines, comunitats, pàrquings, grans superfícies, habitatges... Més informació a nou-migsservei.com Menja molt per poc, poc, Restaurant Tips. Masia Urbana a Palafrugell, davant de la rotonda de l'autovia de Calella. La Barcelona la Col·lecció Espanyola Doncs tornem aquí al, al municipal de Palafrugell, Recordem 3 a 2 al marcador per, a, a favor de l'equip local I recordem hi havia una falta prop de, de l'àrea del Palafrugell a favor de Girona Que ha sumat aquesta era la, la novena falta i recordem que, que la decena tindria al Girona un, un llançament a favor. Sí, però fixa tot en el que te diré. Ara a Palafrida fa una falta una falta directa. Val més fer-la ja, perquè tens 11 minuts, que no pas no fer-la i que l'últim minut la facis. Sí, justament ara t'anava a, a comentar, Francesc, que en, en això la decena falta si si val la pena anar esperant o, o fer-la justament ara, i poc que comentes, seria una bona estratègia, mm. sí. perquè hi hauria un temps de reacció en el cas de que el Girona sí, sí, uh, perquè... que és el vol. Sí, eh, a veure, no pots mantenir aquest nou de faltes, perquè eh, amb una, com que al final, als dos últims minuts, el, el hockey es torna tonto, eh, perquè és un tom i a amon i avall, eh, una falta sempre hi és. I seria perillós que faltin poc per acabar el partit, ells tinguessin l'oportunitat de la falta directa doncs estarem pendents de, diguem si si segueixen aquesta estratègia o opten per, per esperar fer la falta juga el Girona Gurri a l'est central, una vegada més sembla que volia provar el llançament, no l'ha fet ha buscat el pas interior no li ha sortit bé i recupera molt bé el, el Palafrugell que una vegada més agafa la directa endavant i ha provocat la falta del Girona que assecat ràpidament al Palafrugell, que ara sí que busca una mica els, les passades més horitzontals, amb una mica més a calma. Borja rep la bola, que la juga a la dreta, horitzontalment, tal que us comento. Ara agafa la directa, la directa i atenció el que comentava i el que ens deia... En Francesc que ha, buscada, ha, ha, ha buscat, han buscat el Girona la desena falta i el pla de Frijell doncs, l'ha provocat perquè estem a, això, a 10 minuts del final del partit i en el cas que marquessin hi hauria un temps de reacció aparentment suficient. Llençarà però el llançament en Gurri i l'Inu sota pals, molt concentrat, molt atent. L'àrbitre diu que tot està correcte. Dóna pas al llançament, que farà lo contra 1. I no concentrat, i la para! I el públic que l'anima, perquè acaba de fer una gran, gran, gran aturada. Bueno, veus, ja ha passat el perill. I ara tots estem més tranquils, el comptat de faltes torna 0. Recordem que ara, ara no arribem a 10, no arribem a 5 Exacte. faltes. I el Girona, que no està content amb el resultat del, del llançament, que ha tornat a provar el tir exterior. I... No, no, ara anem a la... No. I recupera la bola un altre cop, prova llançament, no. encertada la defensa del... ...la Cruixell i el que dèiem... el que dèiem que el Girona, davant del penal, fallat, ha seguit intentant, provant-ho amb els llançaments i al final ha trobat el gol. El que comentem, el Palafrugell no, no ha calmat el joc i el Girona ha tornat no, no. a trobar gol Francesc a, a la que sortim a la balabà, ens a... agafen la bola i mira. Anem 3 a 3 en el marcador. I no sé, Ferran, si, si ens podries dir com, com van alguns dels, dels partits que s'estan disputant ara. Perquè doncs... també seria interessant pa, per al Palafrugell que abans el partit ocupava la sisena posició, doncs veient com van els, els equips que, que estan més pròxims d'ells. Doncs sí, en aquests moments tenim un 3 a 2 entre l'Igualada i el Vic i un empat a 0 entre el Reus i el Voltregam. Doncs, doncs aquests dos resultats, sí. ara mateix Ferran no tinc la classificació en mà i no sé com, com perjudicarien o si verificarien el, el Palafrugell. Si ho poguessis consultar, si us plau, doncs bé, en aquests moments el Voltregà ocupa la tretzena posició amb un punt i el Reus Estan en aquests moments en quarta posició i sis punts com el Palafrugell Doncs, doncs, bé, bueno, uh, en, en aquests moments estaria a uh, sis punts amb la victòria bé, o... amb la victòria sumaria els punts avui, o sigui, sense sumar, sense tenir, compte de, de, sense tenir en compte el resultat d'avui ara en aquests moments amb 6 punts d'acord, molt bé, gràcies Ferran de res. doncs també és important, com diem està pendents del, dels altres partits sí, home, per... uh, ara el Palacios tindria 7 punts amb un empat quedaria uh, la zona mitjana uh, de la classificació sí. uh, a veure, uh, l'objectiu uh, obtenir... a la primera volta és obtenir l'objectiu uh, a la primera volta és obtenir uns quants puntets que t'assegurin que la segona volta eh, bueno, que no hagis de patir tant que si te falten més que si te falten més punts no, han de fer el màxim de punts de la primera volta sí, i fins ara el, el Palafrugell està fent bastant bé de, dels quatre partits sense comptar el d'avui uh, sí, sí, sí, sí han guanyat eh? dos i Home, que passa, que... ha tingut un inici bo molt bo i, i bueno, el partit d'avui recordem que estem disputant la cinquena i sisena posició de de la classificació sí, jo, jo no Cada... miro la cinquena o la sisena perquè això pensa que hi ha equips que al final estaran uh, el palafari ha de mantenir entre el deu i la desena i la dotzena de posició veure, I... i aquí s'ha de mantenir i d'aquesta manera el que comentes durant la segona volta tindria certa tranquil·litat sí. per, per després no haver d'anar a córrer cuita i amb les pressions de les últimes jornades uh, doncs sabem en, en alguns casos que no han tingut bons resultats en altres equips. Ara provava el llançament al, al Girona, que era gurri té una llarga distància. Quina mà que dret tret Lino. I una vegada més el que comentes, Francesc, Lino està siguent providencial. Borja ha totalitzat molt bé el jugador Girona, amb la missa voltant ara passar la bola. A l'est central, molt, molt bon retall. Passant per darrere ara des de les files del Palafrugell, Rubén té la bola, que avança per l'esquerra. Una vegada més passant per de la porteria del, del Girona, d'Oona, en, en l'est central i el piol. I atenció, que ha hagut un llançament molt molt, molt encertat des de, mitja, des de la meitat del camp, de la pista. Sí, però la bola ha quedat entre el porter eh, i de seguida ha aixecat el braç i els arris han quitat volent. Aquests llançaments, en molts casos és buscant la, la sorpresa sí, de llarga sí, distància. El porter, com que també està tapat, la pilota a, a, a, a dos parts de terra li costa molt de veure-la, incluir-la. I, clar, són perilloses. Lo que passa que, clar... Eh, Bueno, ha tingut la sort que li ha quedat tot eh, el cos. Doncs, com dèiem, els porters estan tenint un paper molt, molt important. Fixeu-vos-hi que, fixeu que anim 3 a 3, i, i tot i així els porters han salvat moltíssimes ocasions. Imagineu-se la, la intensitat d'aquest maig, d'aquest partit, avui, entre el Palau Fruisellós ja i el Girona. I és de maig de rivalitat de veïnat, digui-li com vulguis i clar, eh, eh, això vulguis o no vulguis, els jugadors també tenen aquella ànsia de, de, de poder demostrar que ells són millors que el, que el veí. Amb tot això, l'afició del palafrugell que anima el seu equip, quan estem en poc menys de 8 minuts de finalitzar el, el si sí, El patiment serà els dos tres últims minuts. Si seguim així estic estic ben segur que, que serà així, sí, perquè mira, ja fa rato que les faltes no plouen. Llegat. Que... Recordem el Girona té dos faltes sí. i el Palafrugell també. Avem fet la la decena, no n'ha no fet cap més, no han comès cap no, més si el no, seu marcador està neutre. Ara ara podem pujar com los Puma. Si sí, en pq em està veient en, en un minut, en un minut escatj es poden ampiular les faltes en el, sí, en el sí. marcador. Juga Manga la, a l'esquerra, intentava el pas interior, no li ha sortit bé, recupera el Palafrugell, que sembla que una vegada més agafa la directa per la banda dreta, buscant el joc directe més vertical, recupera el Girona, estava molt sol, ajuda el Palafrugell, agafa la directa, en un moviment més horitzontal, tornant enrere, pressiona el Palafrugell, se'n surt molt bé, girant el seu propi eix, prova el Xuta i Lino... L'Uni rebutja molt, molt bé, una vegada més, amb una doble intervenció, rebutjant. Si sí, però és el que dèiem, eh? Volia anar ràpid, per la bola. El que estem veient és que potser el... aquests moments tan verticals de Palafrugell dona molts, molts espais al Girona a l'hora de la construcció del joc. I això moltes vegades es veu perjudicat. I no són coxos, eh? No I no són gens coxos, i l'opinció del Palafurgell, animant una vegada més. La bola està a l'estat central, ensecat amb dos equips. L'àrbitre para el joc. Oh, para perquè està apujat amb la mà terra i ha tocat la bola. No no pots tocar la bola tinguent un, una mà a terra. Va molt bé que avui ens acompanyi un Francesc, que fa un anàlisi perfecte d'aquestes accions que de vegades ens poden generar dubtes doncs ens aclareixes molt bé Francesc el, aquests dubtes Bueno, pensa I... que les normes en tant en tant doncs, a base de veure partits te'n vas enterant d'algunes coses no, novedoses Les normes i òbviament l'experiència Atenció que ara el Palafrugell agafa la directa Atenció aquesta jugada individual que agafrenada Josep del Girona prova el llançament molt atent a la defensa del Palafrugell. Josep segueix pressionant per recuperar la bola. no prenem no, no, no. no el joc que està sol ara davant patinat el jugador del Girona prova el llançament després de la mitja volta. El jugador del Palafrugell estem en un, en un moment amb, amb unes jugades molt molt directes. Per part del Palafrugell, que ho estem dient que això a un moment molt vertical i ara, per exemple, la bola està en el domini del Girona, que opta més per aquests moviments horitzontals. Per desbancar la defensa del Palafrugell, una vegada més intentant el llançament, rebutjat per Lino. Agafa la dreta del Palafrugell, una vegada més per la banda dreta, passant per de la porteria. Però, però no té res a fer sol. Allà a darrere, No, no, juga, l'ha de, de jugar. Ara, calma, calma. A darrere Rubén té la bola. Ara sí que atura una mica el joc. La la tornem a jugar a la dreta, ara sí, moviments horitzontals, dreta-esquerra. Rubén a l'est central, força la directa, frontal de l'àrea, girem i... intervenció! Una vegada més! I tornem a intentar! Ha tingut una doble ocasió per la Frugell, molt, molt encertat una vegada més. Ara es mereixia... Ara s'ho mereixia, el uh gol. -huh. Ara s'ho mereixia amb aquests dos llançaments, però que, que Llaverola, el que comentàvem, l'experiència és un, sí, un grau i ho ha assolventat bastant bé. I tornem mi al Girona. És un gat vell. Pròp del seu camp, jugat per mangas, obert a l'esquerra, li torna a agurir a la dreta, agafa la directa un bon retall a l'esquerra, provant el llançament una vegada més Lino rebutjant la bola reposant-la, fins a fora pista hi ha un canvi però per la Bruixell no veig bé qui, qui, qui ha entrat no, en Pol Vigas en Pol acaba d'entrar jugadors frescos ara mateix i l'afició que segueix animant segueix animant Avianz si som capaços d'aixecar aquest 3 a 3 Francesc queden poc menys de 5 minuts com ho veus? com ho veus amb aquest joc tan vertical que, que un busca un el Palau Prigell? un patiment important perquè a veure això és eh, amb els argots tècnics diria a veure, a veure qui té més capacitat de d'atacat de millor però clar, això serà molts punts contra un eh, la defensa eh, més controlant de eh, jugadors i serà molt, molt més individualista o sigui, el joc no serà més d'equip serà més individualista perquè tothom podrà anar eh... a buscar l'acció que, que permeti avançar-se en el marcador llavors ens esperen 5 minuts molt molt interessants jugarà la bola el Girona l'afició entregada al 200% amb el seu equip recordem 3 a 3 al marcador poc menys de 5 minuts pel final que poden ser eterns poden ser eterns Manga juga enrere Gerard prou alletsament l'Inu, intractable Lino. Torna a recuperar la bola. Línia central, Gerard, jugant a l'esquerra. Gurri li torna Gerard. Intenten agafar la directa per banda esquerra. Molt, molt, molt bé el Palabruxell recuperant aquesta bola, agafant la directa, a banda esquerra. Prenem el joc, tornem endarrere. Tornem endarrere la bola per Rubén. Molt bé, bé. Pibes jugant per l'esquerra, tornant a darrere. Ara ens calmem, ara ens calmem. Construint el xoc que ara banda dreta, tornem en darrere. Ara sí que sembla que hem pausat una mica, proven un llançament. És a... alta. Ha anat per, per sobre. Bola alta per sobre el travesser. El travesser. Si no la toca ningú, eh, és bola alta. Si algú la toca quan baixa, la pot no no en te aquest, En aquest cas no ha tocat ningú i la bola era per al però Girona que ja ara gafa van de dreta passant per darrere la porteria del Palafrugeri tornant la bola a l'est central tornem jocs molt horitzontals la té Gurri que torna a l'esquerra de Girona, encara un per un molt, molt encertada, una altra vegada més la defensa del Palafrugeri Amell Lino torna a agafar la dreta i ha provocat una bon, tercera falta és mal pitada perquè ara hauria que donar la llei de l'avantatge ...perquè ja se n'anava... mal pitat... ...per mi... ...perquè sí, d'acord, ha sigut falta... ...però s'enduia la bola i se n'anava... Eh, ...cap a la porteria... Vull. ...se n'anava encara a la, la porteria... Bueno, ...lateral, però bueno... ...hagués eh... generat potser una, una molt bona ocasió... Sí. ...però el col·legiat aquí en aquest moment... ...ha decidit que no... ...ha decidit que era falta... ...i ara... ...hi ha hagut una altra falta... ...tot comentant... ...la permissivitat que cada vegades té l'arbitratge... ...d'on hi ha hagut una falta sí, ha a l'àrea de, del Palafrugell... Anava, a ...la bola anava per ell, I, perquè ha pitat 5 segons... ...i en Canet eh, ha jutat fort... ...i no ha tocat a l'àrbitre de Miracle i li ha assenyalat falta... ...d'on el Girona que s'hi posa a llançar-la jugant en curt... ...prop de banda esquerra, de indecís i vale, vale, hi ha hagut una falta en atac i estem en un moment molt important i el Girona acaba de cometre la quarta falta i recordem, ja havia superat les deu faltes doncs en aquest cas serien si arribés a la cinquena tindríem una nova vocació per, per, per tenir una falta directa i, i que seria una, una molt bona oportunitat per avançar-se en el marcador juga el Palafrugell Agafa la directa, de manera individual, passant per darrere la porteria del Girona. Hem aturat el xoc allà. Tornem enrere. Però bollet sement des de l'est central. Un àntim, un bon resultat. Manca, s'agafa la directa i ha xutat de manera creuada. I ha passat prop de la, no, no, a prop del pal esquerre eh, de l'INU. el ritme. Hem d'afluixar i potser buscar aquesta cinquena falta. Però sembla que no, no interessa. Figa, ha jugat a la dreta, li retorna la bola. Està a l'est central, calma, Garcia l'acompanya, rep la bola, puja per l'esquerra, la dona per Pol. Torna a l central, ens estem movent perquè aquí l'est central, en calma. I el Girona que busca la pressió alta. Pa la Fruggell avança per l'esquerra. Hi ha trepitja dona enrere per en 5 segons de possessió, però el llençament no té bon resultat, recupera el Girona. Girona al seu camp, dona banda dreta per Mangues, moviments horitzontals molt característics avui en el Girona, en l'inici de construcció del joc. Estem aquí a la línia central, Gerard avança fins a la porteria que defensa Lino, que avui està sigut molt, molt encertat. Ara, per exemple, m'estava fixant amb en Ramon Benito, un dels dos entrenadors que té el Tirona. Eh? Aguantar la bola, aguantar la bola. Eh, què vol dir? Que, eh, bueno, ells eh, amb aquest resultat ja els hi va bé. Eh? Els hi està molt bé. I a, a més, amb quatre faltes, tenir la possessió és molt important, també, ah, suposo. Ah, una decisió molt encertada. En aquest moment estem jugant al... Ah, perquè si vas al bulto, eh, faràs falta. Ah, el pal ara sí que està una mica més calmat, jugant a l'eix central. Ah, ah, Moviments verticals per l'esquerra que l'ajuden a arribar fins a la... La porteria, però s'han agafat massa la directa, Pol, i ha provocat una falta en atac al Girona. Aprofitant que ja tens mort, aprofitarem per fer uh, l'última últim, parada per la, per la publicitat i tornarem aquí en els, en els moments finals del, del partit. Recordem 3 a 3, aquí al municipal de, de Palafrugell.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 Aquí doncs 44 i 45 o sigui que... doncs tornem aquí des d'aquí al, al municipal de Plafrugell afrontant els, els minuts finals d'aquest partit tan interessant que estem que estem presenciant recordem 3 a 3 al marcador per si hi ha algú que s'acaba d'incorporar l'afició molt molt entregada el Palafrugell, si ara forcés una falta, tindria un llançament directe. Estem en una situació que pot beneficiar el Palafrugell. Uh, home, ara... Sí, haurien de fer una falta tàctica. Però bueno, uh, clar, perquè aquests mantindran la bola, perquè tenen... Tots els segons. Juga la Xirona al seu camp... Tenen molt possessió. Tot no, no, no, no marca perquè eren 44 segons. 44 segons. I sí, ja no marca. De 15 segons del final. La possessió està del Girona al seu camp. Hauríem d'intentar, com deia en Francesc, fer una falta. Estem molt conservadors a la, al nostre camp, el Girona al Girona el seu. Però ballatsament llunyà. Recupera el Palafrugell. No, ja està. No hi ha hagut temps de res més. No, no hem pogut fer llançament. I... Uh, siguent neutral, i cometes. jo crec que el resultat és just. Per el que hem estat veient durant tot el partit i per el nombre d'ocacions que han tingut i per l'actitud que han tingut els porters que han salvat moltes ocasions i molts llançaments, sí que és veritat que han tingut un, un partit en què el resultat de 3 a 3 doncs, és, és just. Sí, I... home, mai m'agrada perdre o empatar, m'agrada guanyar, però, eh, home, hem vist els dos equips, eh, jo crec que han fet mèrits per... A, a es podia haver encantat cap una banda o l'altra, eh? I... Totalment, bueno, totalment d'acord. Jo, jo crec que com bons germans eh, ens donem les mans i guita, ja ens tornem a veure un altre dia Com <ríe> doncs ara mateix el, els jugadors s'estan saludant aquí al centre de la pista esportivament una actitud excel·lent durant tot el partit amb dos equips i l'afició dreta a les grades aplaudint el seu equip de, de tot l'esport que ha estat fent el, durant el partit perquè la veritat és que ens han ofert un, un partit sí. interessant i molt molt atractiu i no hi ha hagut jugades brusques no hi ha hagut, uh, com altres partits que he vist, uh, han acabat uh, com aquest qui diu a no no uh, molt bé, vull dir, jo tan felicito el Palau Prollet com el Girona perquè m'ha agradat el partit no s'han d'escatimar res, vull uh, dir o sigui que bé doncs aquí a Palafrugell, ara tots els jugadors del Palafrugell s'acosten a l'afició i li fan un càlid aplaudiment com a mostra d'agraïment en totes les parts. El Palafrugell agraint a l'afició la seva actitud, el seu recolzament i l'afició agraint l'esforç al, al, al Palafrugell, a l'equip, per aquest bon partit. Doncs, si et sembla bé, Ferran, ho, ho deixem aquí. No sé si t'agradaria si uh, fer un repàs dels altres partits. Doncs perquè... sí. Perdona, perdona, Ferran, que tallava. No, no, no cap problema. Bé. Sí, sí, tant. Sentim doncs, ficar... aquí de fons aquests aplaudiments. Doncs bé, el Barça ha guanyat per 8 a 1 el Caldes, això doncs és un dels resultats ja finals, també doncs un 6 a 1 entre el Noia i el Taradell, aquest 3 a 3 entre el Palafrugell i el Girona, també entre l'Igualada i el Vic un 3 a 2, i després amb resultats, un resultat de la, del temps de descans és un empat a 1 entre el Reus i el Voltregà. i després doncs tenim un empat a 0 doncs en un partit que acaba de començar entre el Caldes i el Liceu. Perfecte, recordem que el, el Liceo anava, anava líder, em sembla recordar doncs, que el Barça eh, havia passat a la primera posició i que també és un partit interés, interessant a tenir en compte per si el Liceo pot recuperar aquesta primera posició que ocupava fins, fins ara eh, a la quarta jornada. Don, doncs perfecte, si et sembla bé Ferran Ho deixem aquí I, I fins al pròxim partit Moltes gràcies Francesc I moltes gràcies Jordi Fins la propera Que vagi gràcies, molt bé nosaltres, doncs, ara el que farem és quan ja passa dos minuts gairebé del punt de tres quarts de deu d'aquesta nit, serà, doncs, ja posar punt i final en aquesta edició de l'hoquei a Ràdio Palafrugell. Hem fet, doncs, una mica de repàs de quins són els resultats que hem tingut, doncs, en aquesta jornada i també, doncs, una mica de comentari de com acaba la situació, la classificació. Recorrem, doncs, aquest empat a tres entre el Palafrugell i el Girona en aquest derbi, doncs, de l'hoquei Lliga. Nosaltres, doncs, posarem punt i final. Salutacions d'en Francesc i en Jordi eh, des del terreny d' de i un servidor en Ferran Castelló des del control tècnic de Ràdio Palafrugell recordem doncs, que demà l'esport doncs, tornarà a ser protagonista aquí a la nostra sintonia en aquest cas doncs, serà una nova edició del futbol a Ràdio Palafrugell també derbi, derbi entre el Palafrugell i el Vilartagas, però tot això serà demà a partir de dos quarts de cinc de la tarda per avui doncs ho deixarem aquí gràcies com sempre per la vostra atenció i molt bona nit, adeu